Rugăciunea 41 -a pentru taina și mucinicea inimii. Doamne, Iisus, Doamne, Iisus, Doamne al Bucuriei, Te invim, să vin te și îți mulțumim. Încă prin taina și mucinicea inimii, ni ai dat puterea despre Sfânta și Harul de a te afla, așa când te-au aflat cu Iosii. Adam, Aistia, Alexia, Amon, Amoni, Ana, Amon, Anastasia, Anastasia Andrei, Andrei, Andrei, Andrei Cernavu, Andrei Angelari, Angelina, Anián, Antih, Antioch Antihorani, Anicel Noi, Anul, Anul, Anul Vie, Arcadia, Arist, Arist, Arsene Cernarie, Arsene Extreme, Atal, Ata Măguro, Atanasie, Atanasie, Attilare, Atino Dor, Abraham, Abraham, Abba, Ismael, Baruch, Donym, Verge, Kir Kirill, Kirill, Damaskin, Daniel, Daniel, Matricitor, Don Michele, Donina, Dositei, Donar, do Matricitor, and Orosino, Iftinii senno, iftinii, iftinii tau Ieladei iradii pusnicuri, ipafrodit, iras, ternior, ilma lai, iaustininos, ivadrie, ivantie, iftetie, martrișitori, farmutii, farmutii, fauni, evronie, stilii, filetii, pilon, plania, florinții, pandit, prostecidii, fota, Giorgi Spernico, Giorgio Tamatulgo, Giorgón Grigorio, Grigorio Hermon, Romatie, Piaxie, Iaco Basquetu, Iaco, Iaco, Iaco, Ieria, Iașchino, Ignatie, Ignatie Motuicitoro, Ilarie Tamatulgo, Ilarion, Ilarion, Ilarion, Ilie, Ilie, Iwan, Iwan, Iwan, Iwan Iwan, Iwan, Iwan, Iwan, Iwan, Martin Sidorov, Jordan, Ioan, Ana Florito, Ioan, Irina, Irina, Irina, Pusnicu, Irina, Florodim, Florodor, Elisai, Ana Florito, Tisdor, Petru Sioțu, Oriditor, Leon, Teremitor, Leon, Asmandritor, Leon, Neonab, Leon, Apostolos, Luca, Teremitor, Lucas, Stuticu, Stuticin, Magno Ma mamam, ma miel, Marco Postitor, Marco positoro, marali si hastu, Maria Marianna, Marian Marina, Martinius, Ma Kristiya Pusika, Meriki Chano, Meleti Mercrisitor, Merhiansofistu, Meris Mericina, Memmon, Memmon, Meningi, Merso, Taduka Mihail martir Mil Melodor, Moise moia Muza musa Pechuala, Nan non grati splendido, ne ave, ne ho fit pusnicola, ninfa, soldato, non, non Olbian, Olivian, panagis, panio stomie, panagratie, Pavel cel smerit, Pavel cel supus, Pavel Perget, Petronie, Petronila, Petru Ascetul Petru, se haasturcată studitor, studitul Protin, Policar, Polivitia Copion, Triscila procla. Quintus, Taumaturgul Roman, Romil, Român, Serapion Stadim, Tenufie Stimioforul Sebastian, Simion Nemanza, Sofia, Sofia, Nan Dia, Tofonia, Tisoev Pusnikul, Totiliš Susana, Tosjan Mărturisitorul, Stefan Dunde, Stefan Savaitur, Stefan Tavaitu, Aldoja, Stefan Savaitur, Talida, Taora, Tatiana Teokrit, Teokrita, Teoklist, Teoctist mrtvisi Teodor, Theodore, teodotia, teodotia, Theodore, Theodore. Technical, Theofiur, Theoprov, Theostedia, Theostedia, Theostirict. The Fomps. Timur, Thomas, Ultian, Valeria. Valerio Varsanukiye. Varsatukiye. Barlaan, Barlaan, Barlaan. Basile, Basile, Matrizitor. Basile, Basile, Benjamin. Venus, Beninukie. Bizantio, Vriena, Zaharia, Cisimalul, Sinon, Zinon, Zoi, Luzosima, care în inimile lor s-a ocupat ca Icona ta din Miserica, ca subletele lor s-au inchinat. Duhavru Duhului Sfint, unuina, te e imbracat, unde-l ta e ocrotit și apărat. Cu dragurile tale e bine binecvantat, iar noi s-ne rugam pentru ei corunca ta amascutat, ca să auzim Dui Iosif sa glas grăină. Bine slugă vrednică și ceasă peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră în bucuria Domnului tău, de aceea ne-am nevoit și poruncile tale ne-am ascultat.